Naitwa Mwalimbaitu kutoka Minazi shule ya Msingi. Zamani tulikuwa tumezoea kupokea wanafunzi kama 45 kwa darasa la kwanza, lakini sasa hivi wanakwenda mpaka 100 au 110 kulingana na utaratibu huu wa kusema kwamba elimu ni bure. Lakini kulingana na huu mkakati wa keikei ambao umeanzishwa, Hawa watoto wanaweza wakafanikiwa kwa kiasi fulani. Pengine wao ulianza mwaka gani kazi ya walimu hii? kazi ya walimu nilianza mwaka Elfu mbili. sasa kuongezeka kwa watoto kama ndio kero ama pengine usumbufu kwa walimu unafikiri walimu wafanyiwe nini ili kazi yao iweze kwenda vizuri mimi ninavyofikiria walimu waajiliwe kulingana na wingi wa wanafunzi watengwe walimu awali wawepo wa kutosha na kila mwalimu ahudumie watoto na 45 alafu wanafunzi wa darasa la kwanza watengwe katika mikondo kila mwalimu mmoja hudumie wanafunzi 40 40